А чого ми маємо вірити, що його повернуть? Не віддадуть його люди, побачите, навіть на кілька днів не віддадуть. Скоріше землетрус у рукоміші станеться, ніж святий онуфрів звідси зрушиться. От і стався. Слова, слова. А. Часом вони біжать перед подіями, нагадуючи нам: Думай, що кажеш. Кинулася шукати телефонний номер настоятеля храму. Ах, де ж той телефон? Де блокнот? Ма... Ма... Бадьор і голос за спиною. Ти що сьогодні за три хвилини впоралася? Віктору молодшому тільки б поіронізувати, спостерігаючи за нею за дверей. Що сталося? Усмішка зійшла з обличчя. На церкву в Рукомиші скеля впала, а там пінзель, уяви, святий Онуфрій. Завалило? Не знаю. «Що ти шукаєш?» «Телефон священника. Де я його записала?» Син мовчки пішов до дитячої, вже навіть не студентської. Поверестали хлопці. Вінкнув комп'ютер. Під братове бубоніння, що ви ганяєте по хаті від самого ранку? Сергій перекинувся на другий бік, глибше зарився в подушку, спати не даєте. Ну от, Віктор молодший надибав, що треба. Ма, чуєш? У новинах повідомляють, що церква напівзруйнована, а скульптура пінзеля вціліла? Не хвилюйся. Нічого твоєму Онуфрієві не сталося. Були плани на день, та розвіялися, В одну мить перемінилися. Дорогою до Торонополя взялася обдзвонювати всіх. Іван мовчки тримався за кермо, лише крутив звук до мінімуму, щоб музика не заважала. У редакції довго не озивалися. Де ходять? Що за манера ігнорувати дзвінки? Нарешті дорікнула Славі. «Заступниці, мій репортаж із Рукомиша. Наразі не вставте. Не верстайте, Привезу новий. Ой, чула новину. Отож, звісно, встигнемо. Тримайте розворот. Далі Віктор. «Вікторе, сьогодні до тебе Сергій приїде. Принесете їжу і ті таблетки, що вчора їх виписали». Покажи лікару, він усе пояснить. Та добре, е, ну вже добре, припини. Що на тебе не йшло? Завтра заїду, сьогодні я не маю час. Ой. Сьогодні не зможу, їду до Рукомиша. Та знову, знову. Ой, ну потім розповім. Тепер Ірина. Слухай, ми ж мали збиратися. Доведеться без мене. А якщо так, то, може, на день перенесемо. Як ти на це? Та от маю бути в рукомищі. Чула. Ну от підходить, звісно. Треба навік е, признати тебе відповідальною за збір. Тоді до завтра. Так. Магда. Магда, алло, алло, алло, алло. Чуєш, чуєш? Тут така пропозиція. Тільки не відмовляйся. Піди замість мене до Валі сьогодні. Ти ж казала, що хотіла підстригтися. Підеш? А діти куди? Ну, ну, куди діти? А, ну, все, добре, чудово. Е, ну, звісно, пам'ятаю. Зараз вона тобі зателефонує. Я попросила перенести зустріч. Ну, добре, добре, добре. Тоді оцінимо твою нову затиску. Так, все. Тепер перукавка. Валю? Це я. Тільки не ображайся. Я знову не можу. А але замість мене прийде Магда. Ну, не знаю поки що. На тому тижні, мабуть. Треба подивитися, як, як я зможу. А цього тижня я зовсім не маю... Нема коли. Дуже багато справ. Зізвонимося. Дякую. Ох, телефон нагрівся. Вухо горить. Денну норму розмов по мобілці виконано. Погляд перебіг униз. На ногах? Ой, хатні капці. Ха -ха. Зручні, ощовгані. Іване, з докором, наче він у чомусь винен, Чого не сказав. Водій глипнув на неї, скоса подивився на її недоречне взуття. Е, я думав, так треба, дорога ж не близька. І що тепер? Ви ж маєте туфлю в багажнику. Чи вернемося по іншій? Галя згадала про ділові човники, що їх колись сама залишила в редакційному «Пежо» про всяк випадок. Ось він і стався. Знову глянула на свої капці шахарзади, махнула рукою. А, вперед. Тоді вже й олівець витягніть із зачіски хапнулася за вузлик, скручений з волоссям. Вона так часто вдома робить, коли читає чи пише, підходить і олівцем, чи ручкою свого чуба, крутить, крутить, а тоді застромить над правим вухом. Іноді забуває витягти. Все, Іване? Хмикнула, усміхнувшись, і ще й глянула в його обличчя. Серйозний Невже не смішно? Гаразд, замовкаю. Обличчя незворушне. Ви мені не заважаєте, написано на нього. Сама собі заважаю. Ой, трошки відкинула спинку крісла, вмощуючись зручніше. Помовчу, відпочину від себе. Водій хитнув головою, він зрозумів. Шефиня хоче їхати в тиші. Іванові двічі повторювати не варто: ледь чутна музика усе, що їй треба тепер. Головний редактор журналу вона зазвичай була стримана у виявих емоцій і не вирізнялася балакучістю.